тази нощ разбрахме и, че изтребители F-16 тръгват за Украина от Дания и Нидерландия за защита на Украинското небе. Норвегия ще дари още 6 за самозащитата на Украина. Тази новина беше съобщена на срещата на върха на НАТО от Държавния секретар на Съединените щати Антони Блинкен и обиколи новинарските мрежи за секунди. Ние от своя страна имаме шанса сега с Йордан Божилов в студиото при нас да дойде Матю Бойс, старши изследовател на Инстит Хътсън, бивш заместник помощник държавен секретар на Съединените щати, отговаряш за политиката спрямо Польша. Чешката република, Словакия, Унгария, Румъния, България, Словения, Австрия, Швейцария и Лихтенштайн. Като виш кадър на американската дипломация, господин Бойс е служил в Вашингтон, Европа, Канада и Южна Азия по време на своята над 30 годишна работа в Държавния департамент в бюрото по европейските и евразийските въпроси. Наблюдател на политиката на САЩ към Централна Европа, ключова е ролята му и за началото на инициативата Три морета а, служи в Швейцария, Финландия, Румъния и в мисията на Съединените щати към НАТО. Добър ден на Макю Бойс! Good morning, nice to be with you. За превода ще помага Стивен а, Генчев и аз започвам с а, въпрос, който ни отвежда към Великобритания, защото пак на срещата в НАТО стана ясно, че само Великобритания има готовност да вдигне ограниченията Украина да използва ракетите Storm Shadow а, по цели на територията на Русия – но от такова разрешение не идва от страна на Съединените щати и от страна на другите съюзници. Това стана ясно вчера, след изявление на новия британски премьер. Какво означава това за хода на военните действия, особено след руския ракетен удар върху детската болница в Киев? So, However, it is also known that the USA does not approve of this. And how does this change the war, the war effort, uh especially especially after the Russian missile strike on the Children's hospital mm -hmm. in Kiev. Това беше превод на как ще повлияе на военните действия? How... So, so, um, тази атака върху детската болница е, беше неочаквана uh, и невероятна. Course, трагична, трагична за, за, за жертвите на тази атака, особено на наранените. Но това не беше просто една трагична, трагична, ужасна и атака. Беше цинична, дори престъпна атака. Защото това, това, това са невинни хора. А това става дума за болница. Това е полено. Като безумие в една поредица от нападения срещу невинни цивилни мишени през последните 2,5 години които са насочени също апартаменти, молове, театри, училища и така нататък. Това е изключително в тази война, особено в 21 век. Това нарушава, това нарушава военните закони. Това е, за съжаление, това е нова, нова, новият начин за водене на война на Русия. И украинската армия губи хиляди войници поради техните действия. И ако не могат да надвият руската армия, ако Украина не успее да защити своите граници, те се опитват да разрушават сгради и цели хора. А ако има такова разрешение от Великобритания, това ще промени ли хода на военните действия? Това е една позитивна стъпка напред. Администрацията на Байден преди uh, няколко седмици uh, по доста ограничен начин позволи на украинците да нападат, да използват за цели руски, руски военни части. Но по мое мнение, действията все още, на Украина са все още много ограничени. Те се нуждаят от повече свобода. И аз се надявам, че администрацията на Байден ще разшири своята политика и ще следва от това повече действия. Един от последните ви анализи у заглаван битката за Черномора не е приключила. The battle for the Black Sea is not over. Uh, това осъзнато ли е от всички държави в uh, Черноморския регион, според вас? One of, your last, one of your last analysis, the battle for the Black Sea is not over, uh, do all of the countries in the, in, the, in the Black Sea region realize that this war is going on and do they take some action towards it? да uh, зимат yes, uh, I mean, uh, действия и разбира се и Украина и ИРмания и странните членки поемат действия, макар че всички да имат различни разбирания за а, необходимостта от действия. И колкото по далече са държавите, толкова по-малка е необходимостта им. Всичко това се е превърнало в, в една военна сцена покрай тази а, война. Аз мятам, че държавите покрай Черно море взимат този въпрос насериозно, но също така смятам, че украинските военни части са били много успешни в промяната на динамиката в а, Крайбрежието. Изключително е начина по който украинските части успяват да нанесат не щети на, на руската военна флота. Особено, когато задаме преди, че сега са отдалечени от Крим, където преди се бяха разположили. Важно е обаче да разбираме, че войната е динамична нещо и че начинът, по, по който се осъщат местата, където се осъществяват военните действия, се променят постоянно. И предвид, че морето преди беше част силно овладяна от руснаците, сега е значително по-малко. Но техни военни сили са все още много силно застъпили в Крим, макар и не е толкова в Черно море, въпреки, че не се използват там. Um, at, at uh, Какво ще се случи с Черноморския регион ако се реализира визията на Владимир Путин и Орбан за края на войната в Украина? Това, което те наричат мир, териториални отстъпки на заграбените територии, плюс гаранции, че Украина няма да влиза в НАТО? and the peace that they desire for comes through their own actions. Разбира се, ако Русия спечели тази война и приключи войната на своите условия, това ще има негативен ефект не само върху Украина, но също така и върху всички крайбрежни държави на Черно море, тези, които са членове на НАТО и тези, които желаят да се присъединят към uh, този съюз. Но също така, това ще има последствия далеч простиращи се излъж това, от, uh, които ще Сегнат дори западните западна Европа и западните Балкани геополитиката ще се видоизмени и може дори да стигне до далечния изток. Премиерът на Япония наскоро е казал, че това, което се случва в Украина, може да афектира и далечният изток. Забира да се, жизненно важно е за Украина, но е изключително важно за всички крайбрежни държави. Те са поставени в този контекст на геополитическа промяна. Какво виждате в България по отношение на осъзнаване на рисковете пред сигурността по отношение на Черно море след пълномащабната инвазия на Русия в Украина? Ние помним, че бившия министр-председател Бойко Борисов през 2016 каза, че иска в Черно море плътноходки, ядки и туристи по плажовете, а не да се разхождат фрегати uh how do you think that all of this will impact bulgaria uh recently we heard from the prime minister of bulgaria boyko borisov that he wants to see tourism flourish in uh, in Bo the bulgarian sea and not for them and not for warships and frigates to be sailing around how do you think all of this will impact bulgaria аз мисля, че всички биха искали да виждат, да виждат туристи и плътноходки в Черно море, затова за въпросът не е същестен. Въпросът е какво всъщност се случва в а, тази реалност. Трябва да мислим сериозно по този въпрос и за съжаление Русия е превърнала в Черно море в военно поле. И преди това море беше свободно за търговия и за туризъм, но сега това се променя. Всички крайбрежни държави биха искали това море отново да бъде свободно, както и нашите съюзници желаят същото но най-важното е тази милитаризация да не продължи да се осъществява Бъдещето на Черноморския регион ще се реши в Украина Това написахте в един ваш анализ след пълномащабното нахлуване на Путин в Украина Ако това става видимо за администрацията на Байден, ще въжи ли присмяна в Белия дом с Доналд Тръмп In a recent analysis, which you wrote, you stated that uh, the future of the Black Sea region will be decided in Ukraine. Do you think that this is, if this is becoming visible for the Biden administration, do you think this will continue to be so uh, when and if Donald Trump comes into office? администрацията uh, well, uh, uh, uh, uh, на Байден uh, доста uh, разработи стратегията uh, за Черно море. Затова те осъзнават важността на този регион и това беше много добър ход, дори и да беше закъснял такъв. Това беше една много важна стъпка напред и е хубаво, че виждаме, че Европейският съюз Взима отношение и взима този въпрос на сериоз както вчера разпрахме, тези въпроси се взимат на сериозно. Тези развития са изключително важни, дори и да са закъснели. Хубаво е обаче те да проложат да следят този регион още повече и да са много по-внимателни за него. И имаме, имало е много знаци още отпреди, че нещата отиват на зле. И твърде много хора изобщо не, не забелязвах случващото се тук и всичко това нямаше благоприятен ефект въху региона. Много страни взеха с крачки за коригират тези проблеми, тъй като този регион е съществен и важен за Европа, както всички останали региони. Хубаво е, че това, че все още се взимат крачки. А какво би направила администрацията на Тръмп? Това е много спекулативен въпрос. Ако Тръмп влезе в Белия дом отново, а, проруските сили в България смятат, че той ще играе ролята на нещо като трансатлантически орбан, ласкав към Русия. Така ли е? If Trump's if Trump en the office again his administration is believed to become another transatlantic orban. Do you think this will uh, be true? So много неизвестни uh, uh, so положения тук. Твърде много Прогнози са се оказвали неверни. Затова аз съм много внимателен да предполагам как, каквото и да е. Наясно съм, че хората трябва да мислят напред и да търсят альтернативи, но аз лично внимавам да съм много внимателен в заключенията си по отношение на това какво бъдещата администрация на Тръмп би могла да направи. Дискусията, че щатите ще станат по-изолационисти, не мисля, че тази дума е. Точно, щатите имат интереси в много страни по света и те никога не са били, никога не са искали да се изолират. Затова цялата тази идея, тя поставя въпроса по един грешен начин. Независимо кой е президент, щатите гледат, гледат да поддържат своите интереси навсякъде по света, независимо от какво сур. След uh, изборите за новия Европейски парламент и изборите в Франция, очаквате ли промяна в класическия европейски мотор Париж-Берлин? elections France a change the European engine, Европа имат много общи интереси. Ние винаги се стремим да работим един с други го. Имаме много периоди на напрежение и триене в миналото, но и тези проблеми ще си ги има. Но въпреки това имаме взаимни, споделени интереси, заради които ние ще продължим да работим заедно. Има различни нюанси, има различни приоритети и промени, но аз мятам, че въпреки промените в нашите общества, когато правителствата се променят, влизайки в офиса, те се стремят, стремят да поддържат ценностите и приоритетите, които споделяме. Много ви благодаря, Матю Бойс, старши изследовател на Института Хътсън и бив заместник-помощник, държавен секретар на Съединените щати. Благодаря на Стивен uh, Генчев за превода и ще завърша с uh, едно изречение от uh, анализ на Матю Бойс uh, – Каквато е Украина, такова е и Черно море. Повод за сериозен размисъл върху реалностите на сигурността в нашия регион. Много ви благодаря, че бяхте с нас.